Принц розсудливості Великий герцог Рогонт влаштував свою штаб-квартиру в імперській купальні. Будівля досі була однією з найбільших упорантів, кидаючи тінь на половину площі східніше від Старого мосту. Утім, як і решта міста, вона бачила і кращі часи. Половина її фронтону і дві з шести могутніх колон, що колись його тримали, давним-давно розвалилися, а каміння пішло на різнокаліберні стіни новіших неоковерних будинків. Заплімована кладка поросла травою, мертвим плющем і навіть кількома впертими маленькими деревами. Мабуть, коли це все будували, купання було в більшому пріоритеті. То було ще до того, як усі в штирі почали намагатись одне одного вбити. Щасливі часи, коли головним було підтримувати температуру води. Понівучи на будівлі, могла б розповісти про славетні забуті епохи, та натомість стала сумним свідченням тривалого занепаду Штирії. Утім, Монзу це не хвилювало. У неї інше було на думці. Вона дочекалась, коли з'явиться щілина між загонами відступаючої армії Рогонта, розправила плечі і перебігла на інший бік площі. Піднялась потрісканими сходами купальні, намагаючись продемонструвати максимальну елегантність, хоч покручена тазова кістка клацала при кожному кроці, від чого аж в дупі колола. Вона скинула каптур, дивлячись на вартового, сивого ветерана зі шрамом на блідій щоці. «Мені треба поговорити з герцогом Рогонтом», – сказала вона. «Звісно!» «Я, мон, що?» Вона думала, доведеться пояснювати, хто вона така. Думала, з нею сміятиметься, може навіть спробують прибити до колони, але ж ніяк не чекала на запрошення. «Ви генерал Меркато!» Чоловік скривив свій сірий рот, що було трохи схоже на усмішку. «На вас чекали, але я повинен забрати меч!» Вона насупилась, простягаючи йому клинок. Це було ще неприємніше, ніж якби її скинули на бурківку. У мурмуровій залі був величезний басейн, оточений високими колонами від каламутної води, якого так несло гнилью. Її давній ворог, великий герцог Рогонд, вдягнений у сіру уніформу, розглядав мапу на розкладному столі, замислено стиснувши губи. Навколо нього скупчилося з десяток офіцерів золотих галунів, на їхніх одностроях, мабуть, вести би, щоб оснастити караку. Дехто з них спромігся навіть підняти на неї очі, поки вона обходила смердючу ковбаню. «Це вона!» сказав один із них, закопиливши губу. «Меркато!» сказав інший таким тоном, ніби саме її ім'я було отруєне. Втім, для них це так і було. Останні кілька років вони завдяки їй не раз потрапляли, як рябко в дердь, а що більшим дурним є чоловік, то менше йому хочеться таким видаватися. Однак генерали з меншою кількістю військ повинен завжди атакувати, як писав сторікус. Тож вона неколпливо підійшла, учепившись великим пальцем перев'язаної лівиці запасок, так ніби ця купальня була і її, і усі мечі були в неї. «Невже це принц розсудливості, герцог Рогонт? Рада вас бачити, ваша обачності. Гонорові ж у вас тут зібралися командири, як на людей, які сім років відступали. Утім, принаймні, сьогодні ви не відступаєте». Вона витримала паузу. «А, заждіть. Так і відступаєте». Кілька підборідь різко піднялись, а кілька пар ніздрів роздулись. Але темні очі Рогонта відірвались від мави без поспіху. Трохи втомлені, але досі до біса красиві і спокійні. Генерал Меркато, радий вас бачити. Звісно, краще б ми зустрілись після Великої битви, а ви були б в ролі полонянки, але мої перемоги не надто чисельні. Найчастіше, ніж сніг улітку. Ви ж натомість оповиті славою. Почуваюся голим перед вашим переможним поглядом. Він зирпнув у глибину зали. «Але ж де тепер ваші славетні тисячі мечів?» Монза ціпила зуби. «Карпі вірний позичив їх у мене». Не спитавши дозволу, як грубо. Боюсь, ви чудовий солдат, але не політик. А я, на жаль, навпаки. Слова сильніше за мечі, як сказав Ювенс, але я на гіркому досвіді переконався, що бувають випадки, коли загострений метал нічим не заміниш. «Криваві роки?» «Бо істину». Усі ми заручники обставин, обставини знову не залишили мені вибору, крім гіркого відступу. Благородний Лірозіо, герцог Пуранті та власник цієї причудової купальні був напрочуд упевненим і войовничим союзником, поки армія герцога Орсо перебувала далеко за великими стінами Муселі. Мабуть, ви чули, як він скреготав зубами, але його меч ніколи не прагнув проливати гарячу кров. Чоловіки люблять говорити про битви, монца роздивлялась похмурі обличчя радників Ругонта. «Деякі навіть люблять одягатися, так ніби збираються битись. Але окропити уніформу крові – це дещо інше». Кілька розлючених ківків відповичів довкола, але Ругонт лише всміхнувся. «На жаль, я все це усвідомив. Тепер великі стіни муселі знищено. Завдяки вам бурлети впала і завдяки вам Віссерін палає. Армія талінців за підтримки ваших колишніх побратимів тисячі м'ячів загарбує країну країною вже стоїть на порозі Лірозів. Відвага герцога виявилась дуже обмеженою. Могутні люди такі непослідовні, ніби води могутньої річки. Треба було обирати слабших союзників. Уже трохи запізно. Герцог надув щоки. Запізно, запізно. Це буде моя епітафія. У золодососнах я спізнився на два дні. Сальєр поспішив і програв без мене. Тож Капріле виявився беззахисним перед вашими задокументованим гнівом. То була ідіотська версія історії, але Монза поки замовчала. У Мусселю я прибув з усією своєю потугою, готовий утримувати великі стіни і перегородити Атріцьку ущелину. Але виявилося, що ви взяли місто напередодні, розгрубували його, і тепер навіть його стіни проти мене. Знову не так, як було насправді, але мон замовчав. Потім на високому березі мене затримав генерал Ганмарк, котрий спізнився. А герцог Сельєр, який теж спізнився, рішуче налаштований на потрапити у вашу паску вдруге, потрапив у неї вдруге, і його військо звіялося, як полова на вітрі. Тож бурлета. Він висунув кінчик язика, тиснув великим пальцем униз і видав схожий на пукання звук. Тож хоробрий герцог Кантейн!» – Він провів пальцем по горлу і повторив той звук. Запізно, запізно. Скажіть генералу Маркату, як вам вдається завжди приходити першою на полобою? Рано встаю, сиру ще досвіта, перевіряючи, в тому напрямку йду, і не даю нічому мене зупинити. Ну і, власне, справді намагаюся дістатися туди, куди йду. Що ви маєте на увазі? вимогливо спитав юнак, що стояв у біч рогон та іще з кислішим виразом обличчя, ніж урешті. Що я маю на увазі? змовпувала вона, вирішившись, як ідіотка, тоді знову заговорила до герцога. Маю на увазі, що ви могли прибути в село до сосни вчасно, але злякались, знаючи, що жирний сельєр обісциться і втратить усе, незалежно від того, переможе чи ні. Він програв і пошився у дурні, а ви виявилися мудрішим компаньйоном, як і сподівались. Тепер уже Рогонт обережно мовчав. Два сезони по тому ви могли вчасно дійти до ущелини і утримати її, але вам було вигідніше затриматись і дати мені провчити гордих муселійців, як ви самі хотіли. Схиляюсь перед вашою розсудливою величністю. Уся зала заумерла, доки відлунював її голос. «Коли до вас дійшло, що час спливає? Що ви вичікували надто довго, аби ваші союзники ослабли, а Орсо зміцнив? Не сумніваюсь, що до високого берега ви хотіли дістатися вчасно, але на шляху став Ганмарк. Ви грали хорошого союзника, але тоді вже було...» Вона не хилилась і прошепотіла. «Запізно!» «Уся ваша політика була спрямована на те, аби бути найсильнішим союзником, коли Ліга восьми перемагала. «Ви прагнули бути першим серед них, але переміг Орсо. А ліга восьми?» Вона висунула кінчик язика і видала протяжний пукальний звук для всього зібраного тут світу чоловічого молодецтва. «Запізно, вилобки!» Найголосливіший з ватаги вийшов уперед, стиснувши кулаки. «Я більше не слухатиму жодного слова! Ти, ти, дияволіце! Мій батько загинув при солодососнах!» Бо будь, у кожного були свої кривди, за які він хотів помститись. Але Мон мала за багато власних ран, щоб перейматися через чужі. Дякую, сказала вона. Що? Оскільки твій батько припускаю, був серед моїх ворогів, а мета битви убити їх, я прийму його смерть як комплімент. Дивно, що доводиться пояснювати це солдату. Його обличчя вкрилося рожево блідими плямами. Якби ти була чоловіком, я вбив би тебе на місці. Тобто, якби ти був чоловіком. Утім, оскільки я вбила твого батька, буде чесно, якщо я дам тобі щось на взамін. Вона скрутила язика і плюнула йому в обличчя. Він незграбно кинувся на неї голіруч, як вона і припускала. Людина, яку так довго треба підбурювати, не буде боязкою, коли нарешті зірветься. Монза була готова, ухилилась, оббігла його, схопила за верхній і нижній край позолоченого нагрудника, розкрутила і наступила на ногу. Він спіткнувся, почав падати, і тоді вона схопилася за руків її, його меча, що висів на поясі, і висмикнула його з піхов. Він прохрипів і гепнувся в басейн, здійнявши фонтани бризок, а вона тим часом уже розвернулась обличчям до інших і з мечем на поготові. Рогонт закотив очі. «Та заради ж!» Його люди рвонулись до неї, вихоплюючи власні мечі, лаючись і не перевернувши при цьому стіл. «Менше сталі, панове, якщо ваша ласка, менше сталі!» Офіцер виринув на поверхню, чи принаймні намагався виранути борсуючись і сіпаючись лавага розтяцкованих обладунків тягла його вниз. Двоє бійців поспішили витягнути його з басейну, а інші, штовхаючись, побігли до неї. Кожен хотів ударити першим. «Хіба це не ви повинні відступати?» – прожепіла вона, відійшовши до колон. Найближчий замахнувся. «Здохни, клята! Годі!» – заревів Рогонд. «Годі!» – його люди насупились, наче наслухняні діти, яких покарали. «Жодних мечів у купальні, заради Бога! Невже моя ганьба ніколи не скінчиться?» Він протяжно зітхнув, а тоді й помахав рукою. «Залиште нас! Усі!» Вуси його головного помічника настовбурчились від жаху. «Але ваша Величність, з цією мерзенною істотою!» «Не переживай, я житиму!» Він вигнув одну брову. «Я вмію плавати! Тепер геть, доки хтось не покалічився! Киш, пішли!» Дуже неохоче вони все ж сховали мечі і поплентились із зали. Промоклий чоловік залишав за собою вологий слід. Монза вишкірилася, кинувши його меч у басейн, де той одразу пішов на дно. Може, і невелика перемога, але зараз треба насолоджуватися і такими. Ругонт мовчки чекав, доки вони залишаться наодинці, а тоді важко зітхнув. «Ти казала, що вона прийде, Ішрі!» «Ніколи не втомлююсь від своєї правоти!» Модзе завмерла. На високому підвіконні за два кроки над головою Рогонта лежала темношкіра жінка. Схрещені ноги вона задерла на стіну, одна рука і голова звисала з вузького виступу так, що її обличчя було майже перевернуто. «А це трапляється часто!» Вона сповзла вниз і в останню мить перевернулась, тихо приземлилась, спритно, наче ящерка. Монза не зрозуміла, як одразу не помітила її, але це їй не сподобалось. «Що ти таке, акробатка?» «Ні, у мене немає нічого і близько настільки романтичного. Я східний вітер. Можеш також вважати мене одним із численних пальців на божій правиці? Як на священика ти верзеш забагато маячні». «Ні, я не якийсь сухий, запелюжений священник». Вона звела очі на стилю. «Я певною мірою теж пристрасно вірю, але, на щастя, лише чоловіки можуть одягати рясу». Монза насупилась. «Агент гурського імператора?» «Агент звучить так підступно. Імператор, пророк, церква, держава. Я би назвала себе скромною представницею південних сил. Що для них штир'я? Поле бою». І вона широко всміхнулась. «Гуркули, союз можуть жити в мирі, але...» «Битва триває. Завжди». Союзники орсу наші вороги, тож його вороги наші союзники, у нас спільна справа. Падіння великого герцога орсу талінського, пробурмотів Рогонт. Дай Боже. монза скривилась. Ага, молишся богові зараз, Рогонте. Молюсь усім, хто готовий слухати, і то дуже палко. гурська жінка стала на і потяглася, здійнявши вгору руки зі своїми довгими пальцями. А ти, Меркато? Ти – відповідь на відчай молитви цього бідолашного чоловіка? Можливо. А він – відповідь на твої? Можливо, владці часто мене розчаровували, але сподіваюся. Ти аж ніяк не перший друг, якого я розчарував. Рогонт кивнув на мапу. Мене називають графом обережності, герцогом зволікань, принцом обачності. І все ж ти готова взяти мене в союзники. Поглянь на мене, Рогонте. Я майже в такому ж вічі, як і ти. Як казав Фаранс, великі бурі зводять дивних супутників. «Мудрий чоловік, то як я можу допомогти моїй дивній супутниці? І головне, як вона може допомогти мені?» «Мені треба вбити карпи вірного. І що нам до смерті віроломного карпі?» Підійшла ближче Ішрі, ліниво схиливши голову на бік, а тоді знову випрямивши. «Невже в тисячі мечів немає інших капітанів? Сесарій, Вікту, Сандіч?» «Очі її були чорні, як смола, і порожні та мертві, наче протези, що показував очник». Хіба один із тих старвятників не займе твоє місце, аби присмоктатись до трупа Штирії? Рогон надувся. Отже, мій утомлений танок триває. Просто з новою партнеркою. Я утримую лише коротку відсрочку. Тих трьох цікавлять лише їхні кишені. У них немає вірності до Горса. Їх легко переконали зрадити Коску на мою користь, а тоді зрадити мене на користь вірного. Питання лише в ціні. Якщо ціна їх влаштує, то коли вірного не стане, я поверну їх, і вони служитимуть тобі. В'язка мовчанка. Ішрі вигнула свої пишні чорні брови. Рогонт задумливо закинув голову назад, вони обмінялися затяжними поглядами. Це могло б суттєво вирівняти шанси. «Ти впевнена, що зможеш їх купити?» – спитала гурська жінка. «Так», – легко збрехала Монза. «Я не покладаюсь на удачу». Ще більше брехня, яку вона сказала, ще впевненіше. Коли йдеться про тисячу мечів, навряд чи можна бути в чомусь упевненим. А особливо у випадку з невірними покидьками, що ними командують. Але, може, шанси буде, якщо вона зуміє вбити вірного. Треба заручитись підтримкою Рогонта, а там буде видно. Наскільки високою буде ціна? Щоб піти проти тих, хто перемагає? Точно більше, ніж я можу собі дозволити. Навіть якби в неї з собою було все золото Гермона, більша частина якого була закопана за тридцять кроків від старого сараю її батька. Але ви герцог Оспрій. Рогонт невесело пирхнув. О, бездонний гаманець Оспрі! Я в лайни. Я би дупу свою продав, якби за неї дали хоч кілька медяків. Ні, боюся, з мене ти золото не видариш. А як щодо ваших південних сил? спитала Монза. Я чула, чула гори гуркулу, зроблені з золота, і ширі притулилась до однієї з колон. Вони з багна, як і у всіх, але в них таки може бути чимало золота, якщо знати, де копати. Як ти плануєш покінчити з вірним? Люро закапіталює перед армією Орса, коли та з'явиться. Безсумнівно, сказав Ругун. Він уміє капітулювати не гірше, ніж я відступати. Тисячі мечів просуватимуться на південь у бік Оспрі, оббираючи країну до нитки, а за ними йтимуть талінці. Не потрібно бути військовим генієм, щоб це зрозуміти. Я знайду місце десь посередині і витягну туди Карпі. З двома десятками людей я зможу його вбити. Мінімальний ризик для вас. Ругон прокашлявся. Якщо зумієш витягти того старого пса з його буди, тоді я дам тобі трохи людей, аби його прикінчити. Ішрі дивилася на Монзу так, ніби розглядала мураху. А коли він спочине, і якщо ти знайдеш спосіб підкупити тисячу мечів, я знайду гроші. Якщо, якщо, якщо. Але це було більше, ніж Монза могла сподіватися. Вона мала всі шанси, щоб її винесла з цієї зали вперед ногами. Тоді домовились. Дивні супутники, га? О, істину. Бог справді тебе благословив. Ішрі ефектно позіхнула. Ти прийшла сюди знайти друга, а йдеш з двома. "Щастий мені, сказала Монза, зовсім не певна, що здобула хоч одного. Вона розвернулась до брами, поскрипуючи під борами по старому мармуру і сподіваючись, що не затримтить перш ніж вийде. Ще одне, Меркату. Вона озирнулася. Тепер рогон стояв сам біля своїх мап, і Шрі зникла не менш раптово, ніж з'явилась. Ти в скрутному становищі, тож мусиш грати з позиції сили, я це розумію. Ти така, як є, сама безрозсудність. На інше я не сподівався, але я теж такий, яким є". «На майбутнє. Трохи більше поваги зробить наш сповнений взаємного віччяю союз щасливішим!» Монза театрально вклонилася. «Ваша блискучості, я не лише слабка і сповнена каяття!» Рогон повільно похитав головою. «Цьому моєму офіцеру таки варто було тебе проштрикнути і утопити!» «Ви б таки вчинили?» «О, Боже, ні!» – він знову глянув на свої схеми. «Я б напросився на ще один плювок!»